Budapest, Magyarország A budatétényi Szent István Kápolna plébánosa, aki rendszeresen szónokolt az erkölcsi fertőben hanyatló nyugatról, és aki szerint Magyarország, a statisztikák alapján hamúgy az egyik leginkább idegen gyűlölő európai állam, valójában világító fákja a kontinensen. Kilépett az egy tornyú hófehér templomépületből. A pálos szerzetes szemüveges arcát a kamorra szlovákiai védelmi szolgálatának nápolyi embere 300 méteres távolságból vette célba. A ravaszt egy lesötétített, lopott rendszámú kisbusz csomagtartójában húzta meg. A hangtompítós fegyver csöve szinte észrevehetetlenül mindössze két centit lógott ki a hátsó kilincs fölött vágott résből. Sandro Gárró korábban évekig szolgált mesterlövészként az olasz hadsereg egyik különleges egységében. A 9. ejtőernyős ezred a kolmoszkén katonáit egyszerűen csak a bátrakként tartották nyilván Itáliában. Figyelembe véve a kifinomult fegyvert és a tapasztalatot, mesterlövés szempontból ennyire közelről fejbelőni a teljesen gyanútlan szerzetest, persze egyáltalán nem számított bátor cselekedetnek. Viszont pár nappal azután, hogy egy lapinterjúban Urbános László az afrikai menekültek Európát elárasztó fertőjéről beszélt, Teljesen egyértelmű volt, hogy miért is ő kapja a golyót. A pap rendszeresen prédikált az elviselhetetlen nyugati gondolatfasizmusról, kritizálta a genderőrület és a tolakodó homoszexuális propaganda neoliberális fertőjében dagonyázó Európát. A keresztény világot szerinte csak drótkerítéssel lehet megvédeni, mert az egyértelmű, hogy ezeket a folyamatokat meg kell állítani. Ezen a napon viszont az ő szíve állt meg. Örökre. Az első lövés egyébként az enyhe szél miatt félrement, kicsit elvétve a pap fejét. A háta mögött csapódott a picike templom két szárnyú kapujába. Sandro Garru azonnal igazította a lövés irányon, nagy tapasztalattal átkalkulálta a lövés csúszását, a szél erejét, és három másodperc múlva a második golyóval már homlokon találta a plébánost. Utána még a fekvőtest is kapott két lövést, majd a furgon visszaindult pozsonyba.